Їх купали в бочці з водою, замикали в ріжних помешканнях даремне. Вгледівши один одного, бігли вони собі на зустріч радісні, що зможуть знову гасити свою згагу ненависти. Найшла коса на камінь. Їх гребінці являли собою живе м'ясо. Очі злипались від крови, пір'я на грудях зашкарубло. Коли раніше один міг легко перемогти, то тепер це було неможливе. Їх завзятість дійшла до останнього, і вони майже не відчували болю. Проте Сірий мав перевагу. Він бився розважніше, був витриваліший і багато більший. Йому ставало все легше і легше боротись з Рудьком, у якого зовсім запухло одне око. Сірий постійно був зверх, але коли він хоч на хвилину випускав з дзьоба скривавлений гребінець Рудька, той слі поліз на нього знову. Сірого почала лякатися безстрашність, це божевільне завзяття, і от одного ранку він побіг од Рудька. У курей є одна негарна риса. Вони б'ють лежачого. Боротьба Сірого з Рудьком дала початок для вияснення стосунків і між останніми півниками. Кожний з них витримав бій з кожним іншим, але всі хотіли використати слабкість Рудька – Сірого вони начіпали, бо той був не такий знесилений, щоб він визнав їх перевагу. І хворому Рудькові доводилося боронитися. Навіть курички і ті підходили до нього тільки на те, щоб ударити в скривавлену голову, мабуть помщаючись за якісь давні кривди. Зате, коли Рудько вичуняв, він усім їм задав доброго хлосту. Встановився ось який ряд послуху. Рудько Сірий, чорний, рябенький і так далі. Але була й така чудна річ. Чорний бив рябенького, рябенький помикав жовтим, а цей знову ганяв чорного. Такі відносини скоро поклали край колишньому щасливому життю родини. Вона почала розсипатися. Перший утік рябенький, бо йому не давав дихати чорний. Другим подався Рудько. Просто стуги поцілковитій незалежності. Незабаром тільки курочки тримали ще купи, а з ними цибатий сивко – найбільший боягуз, що його всі лупцювали і який ще досі пишав по-дитячому. В курішій суспільності панують суворі закони. Найважливішим з них є закон шанування старшого. Хай ви будете, які хочете мізерні, а коли хтось молодший за вас на два дні – то малий він чи високий до неба, а мусить вам коритися. Ви можете скупти його, можете ганяти по подвір'ю, і він не смітиме вам слова сказати. Правда, кожен закон можна обійти. Наприклад, ваша шановна бабуся впродовж місяця не з'являється на подвір'ї. Що тоді? Вона губить права горожанства і трактується як «кожна зайда». Ви можете зробити вигляд, що її не пізнаєте, і хай стара попробує виборити собі давнє становище. Вище посунутись по суспільній драбині можна також, коли ви заквокчете та набудете там право бити всіх на праве й ліве плече, а досить вам когось раз потовкти, і ви назавжди займете його місце. О, кури на це мають дуже добру пам'ять. От і кажи, куряча пам'ять! Біда ж, коли хтось по темному або що ударить свого зверхника. Довго тямитиме він цей нещасливий день. Певно, що трапляються бунтарські душі, які не коряться благочестивим звичаєм, але їх не можна брати на увагу. Вони роблять це на власну руку і самі знають, на що йдуть. Все це найліпше було бачити за вечерею, коли все громадянство збиралось навколо господині. Кожний бив другого, чи для того, щоб зірвати свою злість за те, що не може з'їсти сам всього зерна, чи просто для того, щоб показати, що має право його вдарити. Скільки тут було вигуків і справедливого гніву, і гіркої образи, скільки погроз і жалібного нарікання. Кожна курка щипала сусідню, кожна квочка лупила курша чужого виводка. Кожне курча вважало обов'язком скубнути свого меншого брата. Найгірше було тим, що їх покинула вже мати. За таких ніхто не заступався. На цьому вечірньому зібранні Рудько найближче стикався з товариством. Тут почав свій переможний життєвий шлях. Всі курчата та молодших виводків ставились до нього з належним жахом. Двох пишних марчуків –